Zerbitzuen berrantolaketabat abiatu zen bimila eta mazazpion darrean. Honela, Departamendu mailan diren amaika etxe sozial edo SDSOI delakoetatik zazpi gelditzen dira gaur egun. Zazpi gunetan egin behar dute beraz orain arte amaika gunetan egiten zuten lana eta gainera geldialdian diren langileak ez dira ordezkatuak. Bestei gehitzen zaile beraz lana eta egoeraren azterketa batek ditu bultzatu langileak greban jartzera. Ez dutela, postuidekitzerik eskatzen, eskas di irenak ordezkatzea baizik espikatzen di gu Sandra Pereira CGT-ko ordezkariak. Le personnel ne demande pas de la création de postes mais demande simplement que les absences de longue durée soient remplacées par des agents contractuels ou vacataires le temps du retour du personnel titulaire. Ce que demande les agents c'est que soient immédiatement remplacés les postes qui ne sont pas pourvus. Departamentuko bilkurak egin dituzte baina estamomentuz aterabide egokirik ateman langileentzat.